Як би це запитати Японку, звідки в неї такий фенотип, Але не вдається. Дівчинка підбігає, забирає свою камеру, вдячно гладить Бранка по руці і регоче сором'язливо прикриваючи рота долонькою. Подружка теж сміється і обидві тікають дивні якісь. Бранко намагається не дивитися той бік, де вхід до музею «Катівні» і несподівано для себе згадує містерію, яку грали просто посеред цієї площі на третій день Різдва. Треба сказати, що то була якась неправильна містерія, бо не містила вона жодних екстрактів з житті святих і не переповідала повчальних біблійних притч. А було в тій містерії радісне Різдвяне місто, мешканці якого... У святочний тиждень замкнули ворота міста, самі замкнулися з розтяцькованих хатах, сповнених світла церквах і веселих пивницях, співали пісень і збиралися вічно святкувати. А ще була смерть, яка стояла під міськими ворітьми з ліхтарем у руці і марно стукала чавунним молоточком. Стародажа теж співала по пивницях, ніхто їх не збирався відчиняти. Отак у світі учився неймовірний безлад. Смерть стояла і стояла зі своїм ліхтарем і безглуздою косою. А в той час повсюдно мільйони важкохворих хрипіли у ліжках і покрили, проклинали Бога за те, що не забирає їхніх душ. Безстилання коханці, що стрибали з хмарочосів, зависали в польоті. Старі негідники, що давно мали б варитися у пекельній смолі, продовжували отруювати повітря і не пускали у світ покоління негідників молодих. Немовлята, що повинні були померти у вісні і стати янголятами господніми, встигали пожити і добре нагрішити». І тільки у завжди різдвяному місці тривало захоплене святкування. І лише місцевий відчайдух, що один єдиний не пив і не співав з усіма, вирішив поновити світовий порядок, взяв та й відчинив смерті міські ворота. Але ніхто його вчинку не оцінив. Люди, в яких він відібрав вічне свято, побили його, прокляли і вигнали». А смерть, зустрівши його одного дня на дорозі, взяла і позбавила життя без усілякої черги, логіки і взагалі цілком передчасно. Така от сумна історія без жодного багатовимірного висновку. Можливо, мораль полягала в тому, що після загибелі героя люди все зрозуміли, розкаялися і, Канонізували його, але Бранко страшенно замерз без шапки, тому пішов додому, не дочекавшись остаточного закінчення містерії. «Зараз Бранко сварить себе за те, що не носить взимку шапки». Ти колись захворієш на менінгіт, придурку, каже сам собі. Насправді ж йому дуже хочеться дізнатися, чим закінчилася містерія. Але він воліє не зізнаватися собі в цьому, тому відволікається на захоплене свірчання японської тургрупи. Сонце заломлюється у вітражному вікні просто над вежею з годинником. Здається, що викривавлений під промінням циферблат – Лускає і заливає весь фасад глянсовою ржавою кров'ю. Туристи мружиться, прикладають долоні до чола і дивляться, як довга хвилинна стрілка крає на шматки смачне призахідне сонце. Хвилини, поки Бранко витяг фотоапарат і перевіряє налаштування, вистачає, аби воно закотилося за годину і годинник погас. Бранко зітхає, витягає з кишені записник і старанно нотує час 18.37. Треба буде звіритися вдома із сонячним календарем і прийти сюди завтра трохи раніше, аби знову застати це прудке сонце, якщо тільки повториться його сьогоднішня витівка, бо зазвичай не повторюється нічого важливого. Усе, запихаючи записник назад до кишені, Бранко міркує, що то в ньому за папірець з дивним телефоном, вкладений між сторінками.